Danas, kako bi ne neki od naših pobožnih, a ako bismo mi njima rekli da je danas veliki praznik, oni bi nama odgovorili u nedoumici, jer nije crveno slovu, kalendaru. Točno je, nije crveno slovo, ali nije ni kalendar najpreciznije mjerevo jeste do nekoje dobra orijentacija za narod Boži. Međutim, ipak se crkva ne orijentiše samo po kalendaru i po bojama crvenoj, crnoj ili nekoj drugoj na nekih svetitelja čija su imena napisana i zapisana na nebesima napisana svetlošću nepravezno, svetlošću Bogovodatel u knjizi vječnog života Jedno od takvih imena jeste ime Jovana Damaskina. Zahvaljujući kome su i mnoga druga imena dosegla do nebeskih visina i tamo je zapisana zajedno sa njegovim, a, zahvaljujući Njem. I ovo sveto evanđelje, čijeg se slušanja udostojismo večeras, otkriva nam tajnu njegove veličine. Po čemu je to sveti Jovan Damaskin tako izuzetan? I zašto tako uzvišeno Rekli bismo, počasno mjesto zauzima u našoj crk. Čujemo da je sad u ovo doba taštine i pohote tijela, očiju i gordosti življenja uvedeno neko novo elitno mjesto i pozicija za okupljanje posebnih osoba VIP pozicije. Vrlo važne ličnosti. Ako bismo to mogli da prenesemo i unesemo ambient crkve, onda je jedna od VIP ličnosti svakako Sveti Jovan Damaskin. Vrlo važna ličnosti. I zaista u svetim hramovima, na svodovima, nema baš mjesta za sve svetitelje. Ali za svetog Jovana mora da se nađe. Tako i u ovom podmajinskom hramu, koji je daleko od Damaska, daleko i od svetinje Svetoga Save, osvećenoga, pa daleko i od vremena u kome je sveti živio, ipak morao se naći mjesto za njega. Tako da ga imam u ovim medaljonima, zajedno sa svetim ocima, prepodobnim Teodorom, prepodobnim Jefremom, tu je i sveti Jovan Damaskin. Ovo Sveto Jevanđelje govori i otkriva nam zašto je on toliko važan, pravoslovni Crkvi, a sve druge strane zašto je baš to toliko nevažan svim onima koji su izvan nje. Evo kaže Gospod svojim učenicima: Sve je meni predao Otac moj i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 Duhom svetim bio je i sveti Jovan Damaskin. Zaista vrlo važna ličnost. Dakle, jedan od onih kome su bile otkrivene tajne, do kojih ljudski um ne može sam da dosegne. Ne samo um jednoga čovjeka, nego um svih ljudi, kaj bi se sliju jedan um, ne bi mogao da dosegne do onih visina i da uđe u prostoranih sveštenih tajni koje su bile sinom otkrivene, jer sin je htio i otkrio svetom Jovano Damaskinu. I svi oni koji su kasnije, ugazili u prostor te istine. Pritom treba znati da to nije prosto stvar nečijeg interesovanja, pa eto neko se prosto zanima za poznanje Oca. Uzeo je to kao neku oblast izučavanja i eto na tom putu on sretne Svetoga Jovanu Damaskina. Ne. Poznanje Oca Kroz Sina, a Duhom Svetim, jeste pitanje života ili smrti. Onaj ko ne pozna Otca u Sinu, kroz Sina, Sinom, a djelovanjem Duha Svetoga, nema života u sebi. A ovo je ima život, koji je život? Dovoljno je gledati i 24 sata kretanje i život takvog čoveka, da ne uzmemo uzorak od godinu i decenije. To bi već bilo previše. Dovoljno je 24 sata pratiti takvog čoveka i vidjet ćemo, ako imamo poziciju bogopoznanja, a ako je mi nemamo, Sveti Jovanje sigurno ima i svi sveti koji nas ipak gledaju i posmatraju, to nije život, to je raspada. A ovo je istiniti život. Da poznaju, kaže sin, kaže, da poznaju tebe, mislina oce, jedinoga istinitog Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Sami život, sušti život, otkriva nam u čemu se sastoji život nas ljudi. Dakle, vrlo jasno izraženo, otkriveno u poznanju Otca koji rađa i šalje svoga jedinorodnoga Sina Isusa Hrista u svijet i preko koga nam se daje sila duhovna, sila duha svetoga. Samo u tom poznanju, tom Bogu poznanju sastoji se život. I samo u tom poznanju mi imamo život. Sve drugo, braćo i sestre, ne može se nazvati istinitim ili ako hoćete, vječnim životom. Ako je to tako, a evo po riječima gospodin, jeste tako, onda su nam otci, sveti otci, kojima je Sin otkrio tajne, duhovne tajne nebe i zemlje i još više od toga tajnu o Otcu svomu. Naravno, duhom svetim, jer u te tajne se ne može zaći s djelovanjem duha očevog, dakle ti oci su nam važni kao život jer u susretu sa njima sa njihovim sveštenim učenjem mi upravo dolazimo do otkrivanja tajne svete trojice dolazimo do bogopoznanja dakle dolazimo do sticanja vječnog života zato je Svetitelj, poput svetog Jovana Damaskina, crtvi, od bio vrlo važan. I danas je isto tako s tim što mi prelašćeni duhom smrti, duhom raspadanja, duhom laži, duhom prevare, duhom zabude, duhom i idolopoklonstva. I svako vrstnog bogakomstva. Prihvativši ideju da je život u nečem drugom, u nekom drugom, odvojismo se od onih koji nas pravom životu i prizivaju i učaju, koji nam pravi život predaju. Jer sve to predanje pravoslavne crkve i sveti oci koji su nosioci tog predanja, zapravo jesu i nosioci i prenosioci vječnoga života. Jer sve to predanje, ono u sebi nosi, sadrži vječni život. Jer sadrži nauku Božju, nauku apostolsku. Nosi u sebi mogućnost da Boga poznaš, da poznaš Otca kao jedinog istinitog Boga, da poznaš Njegovoga Sina jedinorodnoga, jednosušnog Otcu, sa prestolnog, savječnog, sa bespočetnog, kako nas je Damaskin učio o sve vjekovi dan, danas nas uči. I da poznamo duha svetoga, gospoda životvornog koji sve osvećuje, čim dejstvom se čovjek vjerom u Sina sjedinjuje sa ocem. Naravno, ne izvan crkve, kažemo crkve, mislimo ne izvan njenog svetotajinskog prostora. Sveti otac Jovan Damaskin je onaj kome je sin otkrio, kako kaže. Niti otca ko zna do sin, iako sin hoće kome otkriti. Sin je otkrio svetom Jovanom Damaskin. I kao što sve mi u crkvi moramo da se sjetimo i da se, ako ne, tjelesno, onda umno poklonimo na zaretu. Ako ne tjelesno, onda duhovno, da se poklonimo vitlejem. Ako ne tjelesno, onda duhovno, Jerusalim, Golgoti, grobu gospodnjem, svetom Sionu. i svetoj masulinskoj gori jer sve su to mjesta na su se i u kojima su se odigrali sveštani događaji vezani i direktno upućeni braće i sestre svetotajnici kroz crku nama tako i veličinost svetog jevana Damaskina ona ne može da se zaobiđe u crk K'o pokuša njega da zaobiđe, zaobiđit će život. K'o pokuša njega da zaobiđe, zaobiđit će gospoda. K'o pokuša njega da zaobiđe, da ne kažemo prevaziđe neće se sresti sa istinom. Jer gospod koji jeste i put i istina i život njemu je otkrivo i od tog dana od tog vremena sveti Jovan Damaskin postaje sveto mjesto postaje svetinja crkve ime koje treba dobro upamtiti njemu je otkriveno Zato što je on poštovao imena onih kojima je Sin otkrivao ocu prije njega. I on je bio učenik velikih otaca, velikih učitelja crkve. I on je bio učenik svetih apostola. I zakvaljujući njegovoj pažnji, sveštenoj pažnji, Prema tom učenju primio je poseban blagoslov da i on, duhom svetim, bude uveden u tajne svetoga bogoslovlja i da postane jedan od tajnika Božije blagodat, što je velika čast, braći i sest, veliki blagoslov. Dakle, njegova duša, njegovo srce naravno ne odmah prethodio je put i prosvećenje i očišćenje pripreme njegovo srce očišćeno od strasti postavuje prizma pros koju se prelamala svjetlost istinita i iz njega kao iz nekog izvora Ko teku su vode žive koje teku u večni život. Je taj tok tih živih voda mi u crkvi imamo u sveštenim knjigama, a posebno u sveštenom oktoju, osmo glasni To je knjiga, braće i sestre, bez koje nam nema života, bez koje nam nema utjehe, bez koje nam nema radosti, istinske radosti. Sveti Jovan Damaskin ostavio je narodu Božije Trag vaskrsne radosti. у светим химнама и светим богослужењима и цркво до данашњег учи сваке недеље и на сами дан господњи пева и људи свима нама ту свештану поезију свештану заоставштину besmrtno nasleđe svetoga Jovana Damaskina. Sve rane i duhovne i duševne pa i tjelesne možemo da liječimo pomazujući tim melemima. Nažalost, vidite i sami Mi smo se i kao narod odvojili u velikoj mjeri od crkve, a samim tim i od svetih sinova svetog pravoslavne među njima od svetog Jovana Damaskina. I zaista, prevelik između ovih naših dana, ovih naših generacija i svetog Jovana Damaskina, slobodno možemo reći i od cjelokupnog crkvenog, sveštenog, svetotačog i apostolskog predanja. Zato nas ovaj praznik, a posebno svete manastir, jer u veličaniju svetoga Jovana jasno govorimo i pjevamo da je bio učitelj monaha i besjednik angelom. Monaštvo ima i veliku čast da je iz naših redova, redova svetog monaštva, poniklo jedno tako divno čado crkve i, zašto ne reći, čado svetoga monaštva da je velika slava, velika dika, veliki ukras svetog pravoslavnog monaškog predanja. A monaško predanje zapravo nije ništa drugo nego vjerni naslednik apostolskog predanja. Sveti manastiri i sveti monasi nisu ništa drugo nego vjerni čuvari apostolskog nasleđa, apostolske svijesti, apostolskog, dakle, evanđelskog život. I čuvajući to predanje, gospodin je otkrival, sveti Jovanda Damaskin je samo jedan od velikih otaca crkva, ali ne jedin. Šta reći za svete monahe, poput svetog Vasilije Velikog, ne samo svetog monaha, nebo i organizatora monaškog života. Šta reći za svetog monaha Grigorije Bogoslova? Šta reći za svetog monaha Jovana Zlatolustova? Šta reći za svete monahe Savaite, kojima i pripada svete Jovan Damasto? Pored njega, kao velikog crkvenog pjesnika, iz istog tog manastira potekao je takođe veliki crkveni pjesnik Teofan, Sveti Teofan na črtani, ispovjednik, kasnije i episkop Nikejski, Stefan Savajit. I mnogi drugi bogoslovi, mnogi drugi mistici, mnogi drugi sveti učitelji, sinovi crka, a svi oni vjerni učenici i naslednici velikoga Ave, Save, osveštanoga koje ćemo, evo, već preko sjutra proslavljati. Zato i ovaj praznik poziva nas da se vratimo istočnicima istine, da se vratimo istočnicima mudrosti, da se vratimo nosiocima onog predanja koje u sebi nosi bogopoznanje, a samim tim i daje život vječni. I kogod se napaja duhom Oktojha, kogod se naučio radovati se zajedno sa Svetim Jovanom Damaskinom, ulajte samo Vaskrašnje stihir. Evo danas kad pojemo, posebno nedeljama, pa čovek ne zna šta da radi, da li da se raduje, To je uopšte udostojem da čuje tuđu radost, jer to nije naša pjesma, braće i sestre. Ona je nama, tačno, ponuđena, ali to nije naša radost. Mi je samo slušamo tjelesnim ušima, ali naš duhovni čovjek je daleko, daleko ispod tog nivova. Mnogi koji sebe smatraju pravoslavnim hrišćanima nikad nisu ni čuli za to, nego uvijek sa mnogo više radosti pažnje slušaju skotske pjesme ovoga svijete, koji u zlu leži. To samo nekim čudom ili nekim razvijenim ogudilom još uvijek sebe uspijevaju da smatraju hrišćanima i što je najgore pravoslavnije. A sa svetim Jovanom Damaskinom nikakve veze nemaj. Nijedan jedini stih njegov da su čuli, napipali, fotografisali ili snimili. A svaka nedelja je njime, braći i sestre, obilježena Obogaćenja. A rekli smo da sve on što daje, daje od onoga što je primio, što mu je sami sin Boži otkrio. Tako da ništa nije njegov. Tačno je, on je to usvojio da bi davao Svete te stihire, svete sjajne, duhom svetim nadahnute, svetih bogosluženja i ne samo vaskršnja služba, nego i mnoge službe posvećene presvetoj bogorodici, plocu njegovog sjedinjenja sa svetom Trojicom, plocu djelovanja duha svetov koji mu je otkrivao dubine i tajne vezane za Majku Božju, te je uspio da je proslavi koliko je ljudskom jeziku i ljudskom umu moguće. I zato crkva i sveta ta bogosluženja, posebno te važne knjige koje naš narod Poštovo dok su ga svetci prosvetljavali i učili tako je bogoslužbeno knjige posebno ok ih i danas nude ništa manje do života večnog je nude poznanje bogo dakle poznanje dakoj poznanje Oca poznanje Sina poznanje Duha Svetog na provjeren način, na siguran način, jer svako opoznanje Boga izvan crtve, a u crtvi izvan svetih otaca nije pouzdan, a samim tim nosi veliki rizik u sebi da se ne okliznemo i u nekakvu jeres ne da upadnemo. Kad pojemo Tropare sv. Jovana Damaskina, pojemo njegov čuveni vaskršnji kanon, cijela crkva pravoslavna raduje se prazniku nad praznicima i poje karmonično, kao jednim ustima, kao jednim srcem, one tropare koje nam je baš on, sv. Jovan Damaskinu, stavio a opet i on naučen od svetih otaca od kojih je sam učio, vjelujući i osjećajući da je i njima sin otkrivao u ocu duhom svetim. I zato mi u tako lagano, tako udobno možemo Bogu da pjevamo. Međutim, Ta pjesma neće biti Bogu ugodna, neće mu biti prijatna i ništa od ovih stihira koje mi pjevamo gospodu i večeraske. Neće to gospodu biti ni ugodno ni prijatno ako ne budemo poštovali one koji su nam to stavili u nasveđu. I e to je velika svetinja. To je neuporedivo dragocjenije nego sve što nam očevi, džedovi, prađedovi ostavljaju. Ne znam kakvu pokretnu ili nepokretnu imovinu. I ta pokretna i nepokretna imovina zajedno će sa tobom silom vremena biti pokrenuta i do groba dovedena. I ti, sva tvoja imovina njema, sivu, nema, nema života u sebi. A ovo na svjedu, ova je koju smo nasjedili u crkvi upravo te ta blagosloženjem, taj oktovi, sveti oktovi. To je braćui i sestri na svjedu, na svjedu. I to ako secknemo, to od nas niko više ne može oduzeti. Ni u vremenu, ni u vječnosti. Zato su naši sveti preci u onim preteškim vremenima, kad se nije imalo leba jest, štampali upravo oktolih. Prvo što smo odštampali ovdje, u onim preteškim vremenima, kad je ljudima najmanje bilo do štampanja i do knjige, bio je upravo oktolih, su znali sveti preci Duhom svetim nadahnuti, da bez oktojha nema života, a da sa oktojhom i u periodu ropstva imamo nebese otvorenje. Imamo unutrašnju, duhovnu slobodu. Jer čovek oslobođen istinom, čoveka oslobođenog istinom, niko ne može braći i sese da zarobati. A onoga koji je robo laži, njega možeš da pustiš, njega možeš da naučiš da traži i da mu daješ sve slobode, kao što to danas imamo. Daj, daj, daj, samo slobode, slobode, slobode, ali iznutra okovani laži. Evo pogledajte na čega nas je robstvo. Otcu gaži doveo. Pogledajte šta nas je naučio da tražimo. Kakve slobode. Kako nas kao ljude ponižava. Do kojeg nas je nivoa doveo. Opet do onog sodomskog, razvratnog i Bogu mrskog nivoa i raspoloženja. To su, braći i sestre, simptomi lažne slobode i istinskog ropstva Otcu laži, dakle, Satanu. A Sveti Jovan Damaskin i Sveta Crkva Hristova, ona nudi istinsku slobodu, istinsku radost, istinsko vječno praznovanje. Istinski vječni život koji se sastoji u poznanju ne bilo koga i bilo čega je ja vidite i sami danas svašta istražujemo i sve hoćemo da poznamo do te mjere da smo toliko navučani na sticanje besmislenih i brzo prolaznih informacija nego na bogopoznanju, poznanju Oca, Sina i Duha Svetoga. Neka bi dao Gospoda i mi molitvama Svetog Jevana da ma skinam, poštujući njegov trud, a evo danas je praznika, treba svi, koliko je do nas, da mu se odužimo, poštujući труд, I onih od kojih je on učio, poštujući trud onih koji su se od njega učili, poštujući trud i žrtvu, braći i sestre, onih čijom smo vjerom, životom, smrćom, krvljom, stradanjem dobili te svete knjige. Jer tama zlo i laž su nejednom strakovito ustajali na ovo svešteno nasledje i da bi smo mi večeras imali ove knjige pred nam svete bogoslužbene knjige samo gospod znade koliko je njih umirao koliko je njih stradao koliko je njih bilo mučeno mučeno zbog nas koliko je njih umirao da bismo mi stekli život koliko je njih krvarilo da bi se naše strasno krvarenje zaustavilo, koliko je njih patilo da bismo se mi radovali istinskom radošću, koliko njih robovalo, koliko njih mučeno, gladovalo da bismo mi bili slobodni, Jaki i sit. Zato, površan odnos prema svetom Jovanu Damaskinu, površan odnos prema svetom na nasveđu crkve, površan odnos prema crkvenoj sveštenoj poeziji ili nečisto doticanje iste, koja je u suštini sama svetinje, koja u suštini, braću i sestre, prisutstvo samoga Boga jer jasno je rečeno kome sin hoće otkriti da dakle, ko tu je prisutan тамо je otkriveno tu je i prisutan i sveto evangelije i sveta bogosluženje i uopšte sveto predanje sveto bogoslovje sveti dogmati naše svete crkve to je božje prisustvo braćice i sestre i ko se neoprezno dotiče On može grijeh da navuče i gnjev Boži da je izazoda. Zato budimo svjesni i velikoga blagoslova, ali u isto vrijeme i velike odgovornosti prema ocu i prema Sinu, i prema Duhu Svetoma, prema majci, Božoj, prema svima svetima, prema svetim učiteljima i mučenicima, na čijoj krvi, na čijem znoju ove knjige su doprovile do ovog našeg vremena i do naših pjevnica, do naših usana, do naših očiju, ušiju, uma, volja, srca i da u svemu tome vidimo prisustvo Božje i vidimo nebo otvoreno, otkriveno i istinu koja nudi vječni život. I još jednom ponovimo riječi života, riječi Sine Božje. A ovo je vječni život da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i koga je poslao, Isusa Krista. Njemu slava i hvala i danas i uvijek, u vjekove, u Amin. Amin.